Jika mereka mendapatkan satu kenikmatan tersebut mereka semua lupa dengan seluruh kenikmatan-kenikmatan lainnya yaitu an-nazaru ila wajhil lahil karim yaitu nikmat lezatnya menatap wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang siang hari eh, siang malam kita sembah dengan berbagai macam ibadah untuk tak korup untuk mendekatkan diri kepadanya, mengharapkan ridhonya, cintanya, dan takut dari adatnya murkanya, mengharapkan jannahnya dan takut dari nerakanya, yang tidak bisa kita lihat. Di dunia ini dengan mata kita Nanti menjadi satu kenikmatan yang terbesar hmm. Dalam jannah Adalah menatap Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana diberitakan dalam Al-Quran Dan dalam As-Sunnah Mil-ladhina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan, bagi mereka jannah al-husna jannah dan bagi mereka tambahan nikmat selain itu, yaitu nafsilnya adalah menatap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang telah datang hadits dari Nabi Alaihissalam, hadits Sahih Ibn Sinan wajah Allah Taala mu dalam maskai muslim. Ketika Adil Jannah masuk dalam Jannah. Dan ditawarkan kepada mereka. Janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disiapkan buat mereka. Ada janji Allah yang Allah hendak tepati. Al-Jannah mengatakan Bukankah kamu ya Allah Telah memutihkan wajah kami Memasukkan kami dalam jannah Kamu telah beratkan timbangan kami Dalam nizan Apa itu yang masih tersisa Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Meningkat hijab nur cahaya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus sebagai hijab yang menghalangi hamba-hambanya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala nur cahaya penghalang itu disingkap oleh Allah maka Terlihatlah Allah Subhanahu wa taala di atas mereka fil uluf di atas di atas seluruh makhluk ahli jannah manfaatnya dan ketika mereka merasakan itu Mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain Itulah kenikmatan yang terbesar Yang paling mereka cintai Kata Nabi Rasulullah S.A.W Akan tetapi Yang namanya masuk dalam jannah Untuk meraih semua itu Allah S.A.W berfirman Laisa di amanihikum Wala amanih di ahli kitab Manya masu ayu dijaza wala yujid lahum indunillahi waliya wala sayar. Bukan tidak dengan angan-angan kalian belaka. Jangan hanya berangan-angan. Setiap orang bisa berangan-angan, berangan-angan ingin masuk dalam jannah, ingin masuk dalam surga itu gampang, berangan-angan. Setiap orang bisa kalau hanya berangan-angan, ingin berangan-angan ingin masuk dalam jannah yang kita dengar tadi gambarnya. Tetapi jannah surga tidak bisa diraih dengan angan-angan belaka, Allah Subhanahu Wa Taala. Makna ayat tadi. Bukan dengan angan-angan angan kalian semata. Tidak pula dengan angan-angannya ahli kitab. Barang siapa beramal dengan amalan jelek. Dia niscaya akan dibalas, Dan dia tidak akan mendapatkan seorang wadi penolong. Yang menyelamatkan dia dari hukuman dan adab Allah SWT. Sebagai balasan perbuatan jeleknya. Apabila amal dari salihahin baka atau untha wa huwa mu'min fa ula'ika yadkhuluna aljannata wa la tandaran siapa beramal dengan amal-amal yang salih beriman beramal salih itu syaratnya dari kalangan lelaki dan perempuan tidak ada bedanya yang jelas dia beramal sholat Dan dia beriman Merekalah orang-orang yang akan masuk dalam jannah Dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun Seukuran nakir Nakir yang dimaksud Adalah yang ada di punggung Biji kurma Kalau kita ambil Biji kurma Pada biji kurma itu Ada Tiga Yang dijadikan Disebut dalam Al-Quran Masuk dalam perumpamaan dalam Al-Quran Selaputnya yang halus itu Yang e, di, kita sebut Sebagai kulit ari Tipis Kedmit ya. Kemudian ada lekukan, ya, di biji itu disebut hatir. Kemudian ada titik di punggungnya ada titik kecil, titik, ya, itu namanya nafir. Nah, kalian bisa periksa nanti, kalian bisa periksa di kurma ada tiganya. Itu semuanya disebutkan dalam Alquran masuk dalam perumpamaan dalam Alquran. Ya, yang beramal soleh. Dia beriman beramal soleh tidak akan terlonjok. Tidak ada amalan-amalannya yang akan hilang begitu saja tanpa dibalas oleh Allah Subhanahuwataala. Meskipun setitik itu nakiri, tidak akan luput. Mana tak dapatkan balasannya? Allah Subhanahuwataala Aleyhum Shakur. syukur alim Allah SWT maha mensyukuri satu kebaikan satu amal saleh dibalas sepuluh kali lipat minimalnya oleh Allah man ja'al hasanati falahu asru amsalaha barang siapa datang dengan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan melihat balasannya 10 kali lipat minimalnya dan akan dilipat gandakan oleh Allah ila sab'ini a'idatin ila al'afin katsiran dalam hadits qudsi akan dilipat gandakan balasannya sampai 700 kali lipat bahkan lebih dari itu tergerang oleh Allah Subhanahu wa Allah Maha syukuri tanpa banyak siapa kuberi kebayangkan dibalas 100 kali lipat Minimalnya yang itu bariki pada kesungguhan jadi kejutan ini anda akan sembuh. Jangan hanya kita berangan-angan, tetapi kita berharap, berharap, berharap besar untuk meraihkan Allah Subhanahu Wataala. Yang namanya harapan. Yang namanya raja tentunya bukan angan-angan. Yang namanya angan-angan itu sekedar berangan-angan kemudian tidak berbuat, tidak ada usaha. Tetapi harapan yang namanya harapan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengandung tiga perkara. Yang namanya harapan, berharap itu tiga perkara. Yang pertama Mencintai Menyukai Apa yang diharapkan itu Ingin ya Mendapatkan Suka Untuk mendapatkan apa yang diharapkan itu Yang kedua ya, Membenci Luputnya perkara itu Membenci tidak suka jika luput darinya apa yang diharapkan kemudian yang ketiga berjuang, berbuat ya, beramal untuk mengupayakan mendapatkan apa yang diharapkan tiga perkara ini harus ada jika seseorang menyukai meraih apa yang diharapkannya dia tidak suka dia benci kalau lupa darinya dan dia telah berupaya berjuang sungguh-sungguh menempuh asbab faktor-faktor sebab-sebab yang harus dia tempuh untuk meraih harapannya untuk mewujudkan harapannya maka itulah namanya kerja jika tidak maka itu namanya angan-angan. orang yang tidak memperhatikan imannya, amalannya. Ya, merasa tenang-tenang saja. -tenang, Maka itu angan-angan namanya. Angan. Al-Imam At-Tirmidzi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Nabi SAW bersabda menggambarkan eh, na'an tentang jannah Allah SWT inna silat Allah waliyah inna silat Allah al jannah Awal hadis Nabi sallallahu alaihi bersabda Man khafa adlaj Wa man adlaja balag al manzil Ala inna silat Allah ghaliah Ala inna silat al jannah Barang siapa takut ketinggalan Perumpamaan nabi Hasan di sini orang yang dalam perjalanan takut ketinggalan maka dia akan bergegas tidak menunda di awal malam dia sudah menempuh perjalanan agar tepat sampai tujuan khawatir ketinggalan barang siapa bergegas di awal malam dia akan mencapai tujuan begitulah orang yang berharap mencapai cita-citanya tujuannya untuk mencapai jannah Allah Maka dia akan bergegas Di awal hidupnya Ya, Tidak menunda-nunda Yang muda tidak menunda sampai tunggu tua dulu ya. Di awal hidupnya Bergegas Berjalan, berupaya Menjalani syariat ini Menyempurnakan iman dan amal solehnya kerana dia khawatir ketinggalan. Dia khawatir lukus. harapan, Maka dia akan mencapai tujuan manzil. Kedudukan yang diinginkan. Ketahuilah huwila bahwa sil'ah. Barang dagangan. Sud'ah itu barang dagangan. Ya. Diperumpamakan. Ya. Jika kita ingin membeli. Suatu barang dagangan Maka Barang dagangan Allah SWT itu Mahal harganya Apa yang ditawarkan oleh Allah Sebagai silahnya Untuk kita beli Silahnya adalah Jannah Allah SWT Bayarannya Adalah Hidup kita Dunia ini Sebagai bayarannya tidak seperti orang-orang kafir -orang yang mereka menjual akhirat mereka untuk membeli dunia, menghabiskan kelezatan kenikmatan hidup mereka sesehendah hati mereka, semau mereka. Ya, tidak peduli dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, habiskan di dunia ini sehingga tidak tersisa bagian sedikit pun di akhirat. Adapun orang yang beriman, maka dia mengorbankan dunianya, ya, untuk membeli akhirat, untuk membeli silah ah, barang dagangan yang ditaruh ke allah swt yang mahal tadi itu jannah. Hmm, Nabi allah saw diperintahkan. Kul, Inna salatku, nusukku, ma'hiar ya, mamati bilahe rabul alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, nusukku, sembelianku, ibadahku, seluruhnya hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Taala. Ya, kita mengorbankan dunia kita. Menahan diri, mengekang hawa nafsu kita, berjalan di atas aturan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun itu gambarannya bagaikan dalam penjara dalam haditsnya adalah satu selan dunia. Setiapul mukmin dunia ini adalah penjara bagi seorang yang beriman. Bagaikan penjara karena tidak bebas mengumbar hawa nafsu, berbuat semaunya, karena diatur oleh syariat. Diperintahkan yang ini, melakukan yang ini, dilarang melakukan yang itu. Ya, sehingga eh, diatur bagaikan penjara, tidak bebas. Wajannya tungkafir dan surganya orang-orang kafir, karena mereka menghabiskan kenikmatan kelezatan, mengumbar syahwatnya hawa nafsunya, semaunya tidak peduli di dunia ini. Sehingga hadis tidak tersisa bagi mereka di akhirat. Beda dengan orang mukmin yang membeli akhiratnya jannah. Allah swt yang sangat mahal itu dengan dunianya bersabar sebentar, ya bersabar sejala untuk kenikmatan yang kekal abadi dalam jannah Allah subhanahuwataala. Bersama dengan itu orang yang beriman Selalu merasa takut Selalu merasa khawatir Jangan-jangan Amalannya ditolak oleh Allah Jangan-jangan harapannya Tidak tercapai Ini pernah ditanyakan Oleh Aisyah R.A. Anha juga dalam surah At-Tin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam makna firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, "Walla'dina yutun ma'atou, wakulubuhum wajilah, annhum ilaa Rabbihi roji'ul." Orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal saleh. Ini tafsir ayatnya akan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya secara global orang-orang yang telah melakukan apa yang telah dia lakukan, mengerjakan apa yang telah dikerjakan. Dalam keadaan kalbu kalbu hati hati mereka takut karena sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan itu. Ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ahumul ladina yasrabunal khamr?" Apakah mereka dimaksud pada ayat ini adalah orang-orang yang minum homer, minuman keras, mencuri, atau yang semisalnya berzina, membunuh, melakukan dosa-dosa besar, kefasikan-kefasikan, sehingga mereka takut. Jika mereka kembali kepada Allah, mereka akan dihukum. Apakah itu yang dimaksud pada ayat ini? Waladhina yu'puna ma'atawakulubum wajidah annahum ila rabbihim raji'un kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "Laisa dhalika ya bint bukan itu yang dimaksud wahai putrinya as-Siddiq, yaitu putri Abu Bakr radhiyallahu anhu. anhu. Bukan itu yang dimaksud wahai putrinya as-Siddiq. Hum alladzina innama hum al Yatadakun, yusallun, yasumun, yaxafun Allah yubala minhum. Mereka itu adalah orang-orang yang rajin bersedekah, bayar zakat bersedekah, rajin sholat, rajin berpuasa. Tetapi mereka takut jangan-jangan amal-amal soleh mereka ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Ula, id. kelanjutan ayat menafsirkan ayat tersebut. fil khairati, wahum lahasadiyakun. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan mereka mendahulu yang lain, tidak mau kalah, berlomba-lomba, mengejar keutamaan. Ya. Salat. Kalau salat lima waktu berlomba-lomba paling cepat datang ke masjid sholat pertama, ada punya keutamaan. Ya. Berlomba-lomba. Jika ada yang butuh sedekah, berlomba-lomba paling depan bersedekah. Ya. Seperti kita biasa mendengar bagaimana perlombaan dan persaingan antara dua manusia terbaik termulia di sisi Allah setelah deretan para Nabi dan Rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab ketika suatu waktu Nabi AS menawarkan dibutuhkan uh, infak untuk berjiat di jalan Allah maka Umar Ibn Khattab anhu datang membawa setengah dari hartanya Kata Allah oh, Kali ini Abu Bakar akan aku kalahkan Kali ini aku akan menang Setengah hartaku akan sumbangkan di jalan Allah Ternyata datang setelah itu Abu Bakar As-Siddiq bawa seluruh hartanya Bukan setengah semuanya Tidak ada yang disisa Kalah lagi Umar nah, Memang Abu Bakar As-Siddiq Keutamanya lebih besar Lebih banyak daripada Umar Meskipun umat Nabi punya kekhususan keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq seperti yang disebutkan oleh Ibnu Syathlam bahwa Umar jika sedang berjalan di suatu lorong, di satu gang, di satu jalan, maka syaitan akan lari menjauh, cari jalan lain, tidak mau berpapasan dengan Umar. Inna syaitan syaitana yarithu minka ya Umar. Setan itu akan lari menjauh dari Umar. Jika salah takjadd, la salah syaitan takjadd akhir dan fajj. Kalau kamu sedang berjalan di satu gang, di satu jalan, syaitan akan mencari jalan lain karena takut berpapasan dengannya. Tapi memang keutamaan Abu ar-Sidiq lebih banyak. Abu Bakar as-Sidiq. Yang karena ini. Ya, persaingan beramal soleh antara keduanya ternyata Abu Bakar as-Sidiq menyumbangkan seluruh hartanya tidak disisakan. Bukankah kita meniruin? kata ulama seperti Ibnu Athaillah rahimahullah boleh meniru Abu Bakar As-Siddiq seseorang yang ingin bersedekah menyumbangkan seluruh harta tidak ada yang disisakan tidak ada yang tersisa untuk dirinya dan hartanya dan keluarganya saat itu semua hartanya di infakkan di jalan Allah disedekahkan boleh dengan dua syarat jika mau meniru ini dengan dua syarat syarat pertama punya kesadaran maka bersabar seperti Ubat Rasjid dia mampu bersabar keluarganya juga bina bersabar. Nah, jangan santai ditiru. Setelah itu bingung sendiri, ya, karena tidak punya kesabaran ya, ingin melakukan sesuatu yang di luar kemampuan. Takutlah masalah <mustabotum> itu fadilah tiga utamaan. Nah, atau dia bermampu tapi keluarganya tidak mampu. Jangan santai setelah itu justru terjerumus ke hal-hal yang tercela. Ya, karena terdesak oleh kebutuhan. nah Ini, ya. Dan syarat yang kedua kata binaafai murahmahullah, punya, ya, sudah punya uh, gambaran kedepannya usaha-usaha yang bisa di, dilakukan yang bisa mendatangkan hasil. Jadi sudah ada harapan, gambarannya. Oh nanti ini ada hasil dari ini, dari usaha ini, dari usaha ini. Nah, bukan butuh saja. Nah, tanpa perhitungan. Barakallahu fikum. Inilah gambaran seorang mukmin itu berlomba-lomba dalam beramal soleh tetapi dalam keadaan takut ditolak yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hakikat seorang yang beriman. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ma madha mukminun qattu illa wa huwa minan nifaq ashaf." Musyrif. "Wa ma madha munafiqun qattu illa wa huwa minan nifaq." Amin. Tidak berlalu, tidak meninggal seorang mukmin kecuali orang mukmin itu khawatir atas dirinya kemunafikan. Selalu khawatir atasnya kemunafikan, khawatir amalan-amalan ditolak oleh Allah Swt. Dan tidak berlalu seorang munafik kecuali dia mesti merasa aman dari kenifakan merasa tenang, ya, tidak ada takutnya. Sampai-sampai Umar ibn Al Khattab, Rasulullah Taala, pernah bertanya kepada Hudaya ibnu Liyaman, Al Raja Allah hmm. karang. Hudaya ibnu Liyaman diantara kekhususan yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Hudaya ibnu Liyaman diberi rahasia nama-nama orang munafik oleh Nabi, S.A.W. Disebutkan nama-namanya orang-orang munafik itu kepada Hudaya, Rahasia tu. Nah Umar sendiri tidak digabari Yang lain tidak digabari Umar Muqattab karena kesempurnaan imannya Ya bukti Orang beriman itu seperti ini Umar Muqattab sampai tanya kepada Khudaisah Apakah aku termasuk orang yang disebut namanya oleh Rasulullah SAW Termasuk munafik Wahai Khudaisah Ini tidak main-main Bukan bercanda Umar Muqattab Bukan bercanda Serius Benar-benar tak itu Dirinya memiliki kemunafikan, nanti dia mana Ini menunjukkan kesempurnaan imannya. Nah, kata kodai kata tidak, kamu tidak termasuk. Ya, demikian. Ya, Para orang yang sempurna imannya, selalu khawatir kemunafikan pada dirinya, khawatir, ya, amalan-amalannya eh, salah, kurang, sempurna ditolak oleh Allah. Yang merasa tenang-tenang saja Merasa aman-aman saja Itu justru orang-orang yang berpenyakit hati Orang munafik itu yang di situ merasa aman Tetapi ya, Angan-angan Orang yang beriman Penuh dengan harapan Penuh dengan usaha Iman dan amal soleh Penuh dengan rasa takut Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan wa yakkan adradtu salathina min ashabin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yahqafun li fa'ala nafsi Aku mendapati 30 sahabat Nabi, 30 orang sahabat Nabi. Jazakumullah alaihi. Masing-masing dari 30 itu takut mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Ya. Demikian Nah, sifat seorang mukmin sehingga hal itu membuat dia e, senantiasa mengorek dirinya, memeriksa dirinya, naf untuk terus menyempurnakan imannya, amal solehnya, dan ketika e, ditunjukkan e, menyadari satu kesalahan. Atau ditunjukkan kesalahannya Maka dia segera rujuk Dan dia segera bertobat Untuk memperbaikinya Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Semoga ya, Dengan Keterangan ini, penjelasan ini Bagi pencerahan bagi kita Semoga kita termasuk dari kalangan orang-orang yang Memiliki iman yang benar termasuk dari orang-orang yang benar-benar berharap jannah Allah Subhanahu taala dan semoga kita termasuk dari karena orang-orang yang meraih jannah Allah jannah firdaus Allahumma amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa